Ni siku tena nyingine tulivu wapendo wafuatiliaji wa, wa makala zangu katika mitandao ya kijamii yani Facebook, Instagram na WhatsApp pia kwa wale wote ambao umekuwa mkinifatilia muendelezo wa makala zangu katika gazeti la Mtanzania kila alhamisi ya juma gazeti la Mtanzania linatoa makala zangu za afya ambazo zinahusiana na namna gani unaweza bila kitambi. Hakikisha unajipatia nakala yako kila aliamisi gazeti la Mtanzania. Siku ya leo tuna mada nzuri kabisa, mada yenye changamoto. Tunataka tuuguse watu wanaosumbuka na maradhi sugu kabisa ambayo siku zote tumekuwa tukiaita maradhi sugu. Ugonjo huu unaitwa ugonjo gani? Ugonjo wa kisukari ugonjwa wa kisukari. Kwa leo nitajadili kwa kina zaidi nini maana ya ugonjwa wa kisukari, aina ya ugonjwa wa kisukari, kisukari cha utotoni ni aina gani, kinasababishwa na nini na nini suluhisho lake. Tutazungumza kisukari cha ukubwani, kinasababishwa na nini na nini suluhisho lake. Pia nitazungumza kwa upana zaidi kwa nini umeshindwa kumudu kusawazisha au kurekebisha kiwango cha sukari yako kwa kutumia chakula. Kama wewe unaumwa ugonjwa wa kisukari, usikose kufatilia Mafunzo haya mpaka mwisho, yani mpaka nukta. Kama baba hako anasumbuka na ugonjwa wa kisukari, usiache kufatilia makala mpaka nukta. Inasema hivi kwa sababu watu wengi tumepotoka vya kutosha watu wengi tumekata tamaa vya kutosha imefikia sehemu basi unasubiria Mwenyezi Mungu akuchukue kwa sababu kama ni mateso umeapata ya kutosha kama ni kujinyima kula umejinyima vya kutosha lakini bado sukari yako iko juu umeshinda ufanya nini dawa umetumia vya kutosha imefika hatua ufasikia terminal stage umekata tamaa kabisa. Lakini si wakati tena wa kukata tamaa kwa sababu maarifa bado yanaendelea, tafiti bado zinafanyika kila siku kuona wapi hasa tulipo kiuka na wapi pa kurekebisha. Mimi ninaongea naitwa Dr. Boaz Mpumbo MD. Oh, karibu sana katika darasa langu hili. Napenda kuanza moja kwa moja darasa langu hili na nianze hasa na tafsiri ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ni ile hali ya sukari yako katika damu kuwa katika kiwango cha juu kwa muda mrefu. Maana yake nikikupima leo sukari yako nikaikuta nika iko juu Nikakupima kesho sukali yako iko juu. Nikakupima labda kesho kutwa, nini alternative days or baada siku mbili au tatu na daktari wako anakupa umbali wa siku ngapi. Kwayo niki mala kwa hiyo nikikupima mara kwa mara kwa muda mrefu at least labda na kufanya monitoring kwa wiki nzima. Nikakuta sukari yako iko katika kiwango cha juu zaidi ya kiwango ya kawaida ambacho kinastahili. Nitakusema wewe una ugonjwa wa kisukali. Tunaelewana. Kwa hiyo ugonjwa wa kisukali huwa tunauweka katika makundi mbalimbali mbali, au huwa tuna ubaini kwa kutumia namba. Kwa kutumia nini? Namba yake kwamba tuna kiwango cha namba kiwango cha sukari ambacho ndicho kinacho tuambia cut point kwamba kiwango hiki ni zaidi kiwango hiki ni kawaida kiwango hiki huwa tunaweza kukipima kwa kutumia kifaa kinaitwa glucometer Glucometer ni kifaa ambacho kinapima kiwango cha sukari. Sukari inapokuwa kwenye damu huwa tunaita glucose. Kwa kiwango cha sukari au glucose kilichopwa katika damu hupimwa kwa kutumia kifaa kitwa cho Tutachukua sampuli yako tutakupliki katika kidole chako. Tutachukua damu Yodamu tuna, tunaweka katika hicho kifaa kile kitoacho glucometer kitasoma na kutupatia majibu na sukari yako tunaweza tukaipima katika hali kumi mbili ukiwa umekula au hujala chochote umeamka asubuhi hujanywa chai hujala chochote umesikutua tu mdomo hapo tutaiita hiyo aina ya sukali ni fasting blood glucose. Maana yake bado una njaa. Kwa tunakupima ukiwa haujala chochote tunaita fasting blood glucose. Tukikupima fasting blood glucose yani kiwango cha sukali ambacho haujala chakula chochote. Kikiwa chini ya saba hiyo ni kawaida kikiwa zaidi ya saba, hiyo imezidi kiwango kinachostahili Sawa jamani na endapo nikikupima kiwango cha sukari ukiwa umekula labda umekuja saa sita tayari umeshakunya chai ukaniambia naomba unipime nijue kiwango changu cha sukari kikupima kiwango cha sukali wakati huo hicho kiwango cha sukali nitakiita random blood glucose kwa sababu nimekupima random re, bila kujali umekula nini na kupima ndio maana kinaitwa random blood glucose na kupima kujua kiwango cha Sukali cha sukari yako iliyopo katika damu bila kujali umekula nini Tuko pamoja hiyo ndo tunaita random blood glucose. Haitakiwi random blood glucose izidi pointi moja Ikizidi pointi moja tutakufanyia monitoring tujue una kisukari au hauna kisukari. Ndio maana nikasema kwamba tunambaini mtu kwamba ana ugonjwa wa kisukari kwa kutumia namba za kiwango cha sukari iliyopo katika damu yake. Tunaweza tukakubaini kwa namna hiyo. Ingawaje pia hatuwezi tukafikilia moja kwa moja kwamba unakisukari bila kuja na historia ya ugonjwa wako. Kwa cha kwanza huo tunachukua historia ya ugonjwa wako. Na baada hapo ndipo tunafikiria tuna huyu mtu nikiku, nikimpima sukari itakuwa ni njema zaidi na nitajihakikishia zaidi kile ninachofikiria inaweza kuwa ni kweli au sio kweli. Hiyo ndo maana halisi ya ugonjwa wa sukari. Kwa endapo sukari ikawa katika kiwango cha juu kwa muda mrefu kuzidi kiwango kinachotakiwa katika damu huyo mtu tutamwita au tutamsema ana kisukari Kisukari hiki kinatokea utotoni tunaita childhood diabetes mellitus childhood onset diabetes mellitus Yaani kisukali kinachotokea utotoni na kuna kisukali kinachotokea ukubwani adult onset diabetes mellitus Wengine huwa wanapenda kukiita insulin independent diabetes mellitus Sasa aina hizi za kisukali lakini pia kuna kisukali kinachotokea wakati wa ujauzito Tunaita gestational diabetes mellitus kwa hiyo tumeona kisukali kinaweza kikatokea wakati gani kinaweza kikatokea either Miezi mingapi umezaliwa au miaka miwili umezaliwa au miaka mitano umezaliwa au miaka kumi umezaliwa kikatokea kisukali Kisukali mpaka miaka 20 tunaiita hiyo ni nini? Ni kisukali cha utotoni. Lakini kisukali cha ukubwani ni kile kisukali kinachotokea unapokuwa miaka zaidi ya 20. Hicho ni kisukali cha ukubwani. Sasa kuna kisukali ambacho kinatokea wakati wa ujauzito. Hii tunaita gestational diabetes mellitus. Tumeona sasa ni makundi gani ambayo yapo kupata ugonjwa huu wa kisukali. Ugonjwa wa kisukari huwa unakuja na dalili tofauti tofauti kulingana na aina ya kuringana na kundi gani la mtu usika labda tuje tuzungumze kwanza kabla sijaongea dalili za ugonjwa wa kisukari hebu niongee kwanza kisukari aina ya kwanza ni nini na kisukari aina ya pili ni nini lakini kabla sijaenda huko mbali zaidi Niseme tu kwamba nini kinachosababisha sukari inakuwa katika kiwango kikubwa kuzidi kiwango kinachostahili kwa nini mimi nilikuwa nina uwezo mzuri wa kubalansi kiwango cha sukali katika damu yangu lakini inafikia wakati siwezi kubalansi kiwango cha sukali katika damu yangu what happens in between hilo ni swali la kujiuliza nini kimetokea sasa hivi nimeshindwa kumhudhili zoezi Utakapojafikiria nini kimetokea, tuludi katika ya ndogo tu. Katika kongosho, bwana Lenga Hans, kijana mdogo kabisa, aliweza kutulaisishia mambo na kutuambia, ndani ya kongosho kuna makundi makubwa mawili ya seli. izi seli ya kwanza inaitwa uh, beta selis, kundi la pili linaitwa alpha selis zote hizi seli zinahusika na kutengeneza hormones ambazo zinamwagwa moja kwa moja kwenda kwenye damu na lengo kubwa ni kwenda kuhakikisha zinasawazisha kiwango cha sukali kirudi katika kiwango kinachostahili. Kwa hiyo uke, ukienda moja kwa moja kwa undani zaidi beta seli huwa zinachovya au zinamwaga hormoni itwayo insulin na alpha humwaga homoni itwayo glucagon tukija beta huwa inamwaga homoni ya insulini pale tu baada ya kula na pale tu kiwango cha sukari kinapozidi katika mwili wa binadamu na glucagoni umwago kwa wingi katika damu pale tu inapotokea kuna kiwango kidogo cha sukali katika damu ya binadamu tumeona kwamba insulini inatolewa pale kunapokuwa na sukari nyingi katika damu ugagoni inatolewa na na, na na alpha cells katika kongosho kazi yake ni kuto, uwe inatolewa wakati sukari ni ndogo Hayo moja inaongeza sukari, nyingine inapunguza sukari. Hebu tuachane kwanza na glucagon, tuwende moja kwa moja tushughulike na insulin. Insulin huwa inachovywa tu pale baada tu ya wewe kula chakula. Baada ya nusu saa hivi, insulini inamwagwa kwenda kuhakikisha inazikusanya zile zile glucose zote zilizopo katika damu ambazo zimezidi zinahifadhiwa katika mfumo wa mafuta na katika mfumo wa glycogen Kwa hiyo bwana insulini anafanya kazi moja ni polisi katika damu ya binadamu ambaye anahakikisha kwamba hakuna sukari inayozidi kiwango kinachostahili ni polisi ambaye anahakikisha katika damu hakuna sukari inayozidi kiwango kinachostahili kwa hiyo manake insulini kama inafanya kazi vizuri haiwezekani yeta siku moja sukari yako ikapanda tunaelewana Narudia tena. Endapo insulini yako inafanya kazi vizuri kwa sababu ndiye mlinzi anayehakikisha kwamba hakuna kupanda kwa sukari katika damu yako. Kwao endapo huyu mlinzi anafanya kazi vizuri ya kumonita hakuna kupanda kwa sukari katika damu yako. Haipo siku sukari itapanda na kupungukiwa kwa uwezo wa insulin kufanya kazi kutakufanya nini kutakufanya sukali ifanyeje itulemee katika damu na hatimaye tunapata ugonjwa wa kisukari kwa hiyo tunaposema huyu mtu ana kiwango kikubwa cha sukali katika damu yake kwa muda mrefu maana yake kuna mawili aidha kongosho halitovi kabisa yani halitoi kabisa homoni ya insulin au kongosho linatoa homoni ya insulin katika kiwango kidogo sana au homoni ile inatolewa vizuri sana lakini haiji kufanya kazi iliyokusudiwa narudia tena kwa hiyo kwa sababu insulin kazi yake kubwa baada ya kutolewa na kongosho ni kuhakikisha kwamba hakuna sukari inayopanda katika damu hapo sasa ikitokea sukari ya binadamu imepanda. Tunasema sukari ya huyu jamaa imepanda, Imekata kabisa kushuka. Maana huyu insulini amekosa maarifa yake anayostahili kuyatumia kuhakikisha kwamba sukari imeshuka. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanazowabisha sukari kupanda. Kwanza Insulini haitengenezwi au haimwagwi ya kutosha na kongosho. Ikitokea hivyo hakuna mtu atakaye monitor kupanda kwa sukari. Kwa sukari itapanda kwa sababu hakuna mtu atakaye wajibika na kuipunguza sukari au kuichukua ile sukari iliyozidi na kuhifadhi katika mifumo mingine na kupunguza kiwango cha sukali katika damu. Pili, inaanza kuwa kongosho lile linatengeneza kiwango kidogo cha sukali Kwa hiyo cha, cha cha insulin, kwa hiyo hiyo insulin haina uwezo wa kukizi kusukuma sukali nyingi kutoka kwenye damu na kuingia kwenye seli. Ndio maana kunatokea na sukali nyingi katika damu ndelewana au tatu inaweza ikasababishwa na kwamba ile insulini inatengenezwa vizuri kabisa na kongosho lakini insulini inapoteza uhalisia kiutendaji haiwezi ikafanya kazi iliyokusudiwa ina maana kuna kuwa na kizuizi kinachoizuia insulini isifanye kazi ipasavyo Hayo ni mambo makuu matatu yanayoweza kusababisha sukari yako ipande. Tuelewana hadi Kwa hiyo unapoona sukari yako inapanda, inaweza kuwa una mambo makuu hayo matatu niliyoyasema. Sasa tuje kisukari cha utotoni. Kisukari cha utotoni kinatokea baada tu ya wewe kuzaliwa. Ukakaa labda ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitano, miaka kumi miaka kumi tisa ukapata ugonjwa huu wa kisukari. Ugonjwa huu wa kisukari aina ya kwanza unasababishwa na kongosho kutotengeneza kabisa homoni ya insulini Maana yake ni kwamba huyu mtu mwenye mwenye kisukari aina ya kwanza Inaweza kuwa anatengeneza insulini kidogo sana au hatengenezi kabisa. Huyu mtu ndo tunamwita ana kisukari aina ya kwanza. Au tunakiita childhood onset diabetes mellitus o type 1 diabetes mellitus aina hii ya sukari kwa maana hiyo ni kwamba nikichukua kipimo nikampima kiwango cha insulini katika damu yake naweza nisikute au naweza nikaikuta katika kiwango kidogo sana na hii inasababishwa na kongosho kushambuliwa na maradhi na hatimaye kongosho linapoteza uwezo wake wa kutengeneza homoni ya insulini Nimekwambia bwana Lena Hans kijana mdogo kabisa aliyegundua beta katika kongosho. Alisema beta ndiyo ndio zinazohusika na kutengeneza homoni ya insulin. Kwayo endapo mwili ukishambuliwa na maradhi ya aina yoyote. Ikishambuliwa na maradhi na specifically, maradhi haya yakaenda kuvamia beta series za kongosho, zile beta cells ambazo zinatengeneza insulini zikashambuliwa. Kongosho lako halitakuwa na uwezo tena wa kutengeneza insulin. Na nimekwambia insulini kazi yake kubwa ni mlinzi anayehakikisha kwamba sukari kwenye damu yako haipandi kwa kuibadilisha sukari yoyote inayozidi kwenda kwenye mafuta na kwenda katika grekojeni, na kuhifadhi katika misuli na katika viungo vingine vya ndani ya mwili Kwa hiyo basi kwa unapopata kisukari aina ya kwanza inasababishwa na autoimmune disorder autoimmune disorder ni magonjo ya namna hii mfano naweza nikakutolea tunaposema autoimmune yani auto digestion mfano mimi huwa nasikia kila siku sijui kama ni kweli kwamba mbwa anapojifungua sijawahi kufanya tafiti lakini huwa naambiwa kwamba mbwa anapojifungua <laughs> samani lakini kama nitawakosea huu ni mfano, ni mfano. Huwa naambiwa sina uhakika na sijawahi kufanya tafiti. viti. Mbwa anapojifungua, anajifungua labda watoto watano au wanne. Sasa ana huwa anasikia kwamba atamla mtoto mmoja. Alafu ili apate nguvu ya kuweza kuanyonyesha wale wengine. Maana ni mtoto wake amemzaa lakini anamla. Hiyo ni autodigestion. Hiyo ni auto digestion. Yaani huyo mtoto ametokana na yeye lakini tena anamla. Hivyo, ndivyo tunavyomaanisha tunaposema autoimmune disorder. Autoimmunity disorder ni ugonjwa unaotokea baada kinge ya mwili wa binadamu kuanza kushambulia seli za mwili wa binadamu inatokeaje mfano tafiti zinaonyesha kwamba katika ngano kuna vitu vikuu vitatu kuna kitu kinaitwa super easy draft weight kuna ina ingredient kuu tatu kwanza kuna super drug. Pili kuna amylopectin A ambayo ni aina ya, ya uwanga ambayo ni polysaccharide. Pia kuna gluten. Super drug ni kionjo ambacho kipo katika ngano in most cases tafiti zinaonyesha inasababisha addiction levya. It is like a psychotic drugs is like a heroin, cocaine and alcohol. Inasababisha addiction. Mbali na super drug katika ngano kuna kionjo kita, kuna kuna kinaitwa amylopectin A. Amylopectin A ni polysaccharides. Ninaposema polysaccharides hii ina, it is the complex carbohydrate. Yaani ni carbohydrate iliyotengenezwa kwa kuunganisha sukari nyingi sana ndo tunapata polysaccharide. Wanasema wataalamu kwamba ukila slice moja ni sawa na umepiga kijiko kimoja cha sukari ya mezani. One tablespoon of sucrose sugar. It is equivalent to that. Kwa you can see Jinsi gani amylopectin A it is loaded it is loaded with sugar. Mbali na hivyo katika mkate kuna kitu kinaitwa gluten. Gluten is the toughest protein, ni protini ngumu ambapo vimengenya chakula vyetu haviwezi kuimengenya hiyo protini kiuraisi Kwa hiyo kwa maana yake ni nini kinachotokea? mwili zile kinapoingia katika mfumo wa chakula zile digestive enzymes they cannot digest na maana yake ni kwamba kwa sababu kinga ya mwili asilimia kubwa iko katika mfumo wa chakula when the gut become inflamed and they become uh, di distracted kiaharibika mfumo wa chakula kwa maana hiyo nini kinatokea everything goes in different way as we expect kwa maana hiyo ni kwamba mfumo wa chakula tunatakiwa tuutunze kwa maalifa yetu yote chunguza kitu unachokula kinaenda kuharibu mfumo wa chakula au kuimalisha mfumo wa chakula mfumo wa chakula ndipo kila kitu kina originate pale kwa hiyo mfumo wa chakula ile gluten itakapoingia katika mfumo wa chakula vile vimengenya chakula vinaona ni kitu kipya kwa Kwa hiyo mfumo wa chakula unatengeneza kinga kwenda kuishambulia nini kwenda kuishambulia hiyo gluten itoke this is a new thing katika mfumo wa chakula what happens when our immune system recognize that the gluten it not supposed to be in our body what happens the immune system inatengeneza antibodies inatengeneza kemikali ambazo naenda kushambulia hiyo gluten tok lakini tafiti zinaonyesha kwamba gluten in the same genomic structure in the same genomic structure na aina zingine ya seli hasa seli zinazopatikana kwenye kongosho beta selis, na pia seli zinazopatikana kwenye tezi ya thyroidi. kwa hiyo basi ile antibodies ile kemikali iliyotengenezwa na kinga ya mwili kwenda kumshambulia gluten kwa sababu muonekano wa gluten ni sawa na seli muonekano wa seli katika katika kwa hiyo badala ya ile antibodies kwenda kupambana na ile gluten zile antibodies zinakuwa directed kwenda kufanya destruction ya beta cell kwa badala ya kwenda kumuondoa gluten, zina mistaken zinaenda ku, kushambulia beta za kongosho. Na matokeo yake nini kinachotokea kinacho ni kwamba after the autodestruction of the beta sellies, the beta can no longer make insulin. Haita kuwa tena na uwezo wa kutengeneza insulin. Kwa ndivyo maana sasa tunashauriwa kwamba Vyakula vingi venye gluten. Ndio maana wazungu kule huwa wanaandika kabisa kwamba this food is gluten free. You, utajijuaje kwamba wewe una gluten intolerance. Utajijuaje kwamba wewe una gluten sensitivity. Kwamba wewe tumbo lako haliwezi kumengenya gluten. Yaani you are intolerable yani wewe una intolerance huwezi kumudu chakula chenye gluten utajijuaje ukila chakula chenye gluten laz, labda vyakula vyote vinayotokana na ngano utaona tumbo linakuwa linajigawa tumbo linatengeneza gesi tumbo linauma unapata chronic constipations, upata choki gumu kwa muda mrefu Kalafu unakuonaishi na msongo wa mawazo, skin unaona ngozi inaharibika, unabadilisha kila kipodozi haibadiliki hai, ngozi yako. Hiyo ni dalili moja hapo ni kwamba wewe una gluten intolerance. Na enapo ukiendelea kutumia gluten a, bila kujijua, utaishia kupata ugonjwa ambao tunaita celiac disease. Kwa sababu when there is gut inflammation, kwa sababu mfumo wa chakula ule kunapotokea na ule mpambano, ule mfumo wa chakula unavimba, unakuwa inflamed. Na unapovimba utapitisha toxin, utapitisha bacteria, utapitisha na hizo undigested food particles na hiyo gluten itapita. Na baada ya vitu ambavyo they were not supposed to pass through the GI system, through the gastrointestinal tract those particles they were not allowed the gluten it was not allowed to pass through the gastrointestinal tract the food particles which were undigested zilikuwa zitakiwe zipite katika mfumo wa chakula lakini zimepenya zimeingia kwenye damu Halafu, tulikuwa tutaki bacteria au toxins zipite katika mfumo wa chakula lakini zimepita zimeingia katika mfumo wa damu kwa hiyo badala ya ule mpambano ulikuwa katika mfumo wa chakula tu unasambaa mwili mzima tunapata systemic inflammations. Kwa hiyo systemic inflammations can trigger variety of disease kwa sababu kunapotokea na mpambano wa mwili mzima ukijaribu kumpambana na vile vitu ambavyo vimeingia katika mzunguko wa damu itakuwa ni mpambano wa mwili mzima. The body become confused, confused and confused. Hapo ndipo utakuwa unaona mwili wako ni mchungu muda wote, mwili wako unauma muda wote, unatoka rashi zisizokuwa na mpango, utaambiwa mala hii acha kula nyama, mala acha kula mayai, mala achakula kula hiki, mala achakula Yaani utaambiwa kila aina ya kuachakula kula, mara acha kula samaki Vitu vingi utaambiwa uwache lakini kumbe tatizo ni dogo tu haujaligundua. Tatizo ni kwamba kuna kitu ambacho kinatriga mpambano katika mfumo wa chakula na ule mpambano umesambaa mwili mzima. You have to know. The problem is that tatizo sio kutibu au suluhisho sio kutibu zile lashes unazozipata tatizo sio kutibu kichwa kinavyokuuma tatizo sio kutibu madhara mbalimbali yanayokusibu wewe tatizo ni kuondoa kile kitu kinacho trigger hayo matatizo yatokee You get my point kwa hiyo hivyo ndivyo mfumo ndivyo ndivyo kisukali aina ya kwanza kinavyotokea Ishkari aina ya kwanza ni kazi sana kukitibu. kwa sababu tunatakiwa tu kwamba labda umkute yule mtoto ile zile beta series azijawa totally destructed. Maana yake hana absolute no insulin. Hana no insulin. Maana yake ni kwamba lile kongosho halichovika kabisa hata kidogo. Lakini kama lile kongosho bado zile beta cells zizipo na ile autoimmune disorder haijajidestract zile ule mpambano haujadestract zile beta cells zote hajaribu zile beta cells zote. Kwa hiyo ni viraisi huyu mtu kumsaidia akaweza kufikia malengo kwa ku, ku, ku, ku the effect ya ile autoimmune disorder. Mara nyingi magonjwa haya ambapo kinga ya mwili inatengeneza kemikali ya kwenda kuua kitu fulani lakini badala ya kuua kile kilichokusudiwa inaanza kushambulia seli za mwili wenyewe. Magonjwa haya mara nyingi kitaalamu huwa wanasema ni idiopathic. Maana yake ni kwamba hayajulikani yanasababishwa na nani. Lakini I can't imagine that thing kwa sababu hujazaliwa na ugonjwa huo why inje sasa itamekana kwamba this is idiopathic tunaweza kuhakika kwamba tunapunguza efekti ya, ya haya maneno idiopathiki kwa kuhakikisha kwamba tunafanya lifestyle modifications hiyo ndo aina aina ya kwanza ya kisukari. Kwa hiyo aina ya kwanza ya kisukari tiba pekee ni kuhakikisha kwamba tunampatia huyu kiwango cha insulin ili imsaidie kuweza kuhifadhi sukari ya ziada katika mfumo. Yaani ili iweze kufanya monitoring ya kiwango cha sukari katika damu. Kisukari ya aina ya pili aina apili ya pili ya kisukari aina hii kongosho ni zima kabisa kongosho linafanya kazi vizuri tatizo ni kwamba ile insulini iliyotengenezwa ipo katika damu haiendi kufanya kazi iliyokusudiwa Insulini huwa inatumika kama funguo katika kufuri kwamba ule ufunguo lazima ukaingie ili wewe uweze kuingia na marafiki zako chumbani kwako. Lakini ule ufunguo ukigoma mtabaki nje na marafiki zako hao watano uliokuja nao. Asa tuchukue mfano. Kila insulini kila insulini inafungua ikifungua kila insulini moja ikifungua inaingiza glucose mbili katika seli. Sababu glucose zipo nyingi, ziko zimerundikana, zime, zime, zime, zime kwenye damu. Zinatakiwa hizi glucose ziingie ndani ya nini? Ziingie ndani ya seli. Ili ziingie ndani ya seli zinahitaji ufunguo. Ufunguo huu ni insulin. Insulin ipo pale. Sasa ili insulin iingize glucose katika damu nini kinachofanyika? Insulin inatakiwa ifungue geti glucose channels. Kwa hiyo zile glucose channels zikifunguka tu, zile insulin zina run inside the cell na zinapungua kwenye damu. Tuchukue mfano sasa. Labda una unafunguo una mfukoni. Yaani una insulin kumi. Unafungua kumi mfukoni. Na kila funguo moja ukifungua zinaingia glucose molecules mbili. Manayake funguo zako kumi zikifungua, zikifungua kwenye seli moja. Hakuna, hakuna namba halisi inayosema kwamba seri moja huwa ina insulin receptors ngapi. Kwa hiyo tunachukulia tu kwamba mfano, yani this is the stud model kwamba Unafungua kumi na kila funguo inapofungua inaingiza glucose molecules mbili. Kwa hiyo kwa funguo zako kumi utaingiza glucose molecules ishirini. Kwa hiyo tunaposema kwamba ile seli ile, ile insulin imeshuka kiutendaji. Maana yake kwamba badala ya ile glucose ya ile insulin kufungua geti na kuruhusu glucose molecule mbili ziingie kwenye seli inaingia glucose molecule moja kwa hiyo kafunguo kumi badala ya kuingiza glucose molecule 20 itaingiza glucose molecule 10 kwa ili tuweze kufidishia kwa sababu sasa hivi badala ya kila insulini iingize glucose molecule mbili sasa hivi kila insulini inaingiza glucose molecule moja kwa ili tuweze kuilisha seli itosheke kwa sababu ilikuwa inakula glucose molecules 20 kwa hiyo tutatakiwa tutengeneze funguo zingine 10 zikija zi ili kila funguo tuwe na funguo 20 na kila funguo iingize glucose molecules moja moja Kwa hiyo na maana nini kwamba endapo una, una, una insulin hormone 20 eh, katika mwili wako katika damu. Na hizi zinatakiwa zisukume sukali kutoka kwenye damu ziingie kwenye seli. Endapo kama glucose kama kila insulini moja inasukuma ins glucose molecules mbili, yani sukari mbili kuingia katika seli. Ikitokea sasa. Naomba nisikilize vizuri. Ikitokea kwamba ikifungua tu insulini moja hivi zinaingia glucose molecules mbili Kwa hiyo kwa fungu, kwa insulini kumi tutaingiza glucose molecules 20. Lakini pale itakapotokea hii insulini zimeshuka kiutendaji. Maana yake badala ya kila insulini kuingiza glucose molecules mbili kila insulini itaingiza glucose molecules moja ili kuitimizia mahitaji seli tutahitaji tena tutengeneza insulin nyingine nyingi nyingi nyingi ili kuja kukompasate the effect of change. Hiyo ndo homostasis Kwe hote happen that, Kwa hiyo what that? kwamba insulin ikishindwa kufanya kazi ilipasavyo, what happens? kwamba mwili unatengeneza unafanya firing ya kutosha. Ya ya ya ya ya ya, ya, ya insulin itengenezwe kwa wingi ili kuja kuongeza kiwango cha sukali kinachotoka kwenye damu kuingia ndani ya seri Tunaelewana hadi Kwa hiyo sasa mtu mwenye ugonjo wa kisukali aina ya pili huwa ana kiwango kingi cha insulini katika damu yake lakini huwa ile insulin haiwezi kufanya kazi yake iliyokusudiwa. nadhani tuko wote pale kwa hiyo kwa maana yake nini huyu mtu ana kiwango cha insulin kingi katika damu lakini ile insulin haiwezi kufanya kazi ipasavyo katika damu kutokufanya kazi kwa insulin ipasavyo katika damu na huku jimo kwenye damu kunaitwa kwa kitaalamu insulini resistance sasa tuje kwenye swali malo. Hot causes insulin resistance? Hot causes insulin resistance? Kabla sijajibu hili swali, nini kinachosababisha insulin resistance? Kizuizi kwenye insulin isifanye kazi. Nini kinachosababisha? Kabla sijajibu hili swali, turudi hot causes antibiotics resistance. Mtu wa kwanza aliyetufany aliyetutengenezea antibiotics, alituambia tusitumie antibiotics bila kufanya vipimo na tujue ni mdudu gani halisi target Ndipo aliposema it could be better tukitumia catch and sensitivity. Tunachukua ad sampuli ya damu tunachukua sampuli labda ya ya, ya, ya, ya, ya ya matapishi tunachukua sampuli ya makohozi tunachukua sampuli ya usaha tunachukua sampuli ya uchafu wowote labda semza sili tunaenda kuoatesha kwenye maabara na tunauotesha tukiwa tunajua hii sampuli inaweza kuuawa na mdudu gani mtaalamu wa maabara atakwambia huyu mdudu alieota anaitwa labda anaitwa Helicobacter pylon na huyu mdudu anaweza kuwawa vizuri labda kwa kombination ya dawa hii na hii Anakwambia labda ukiweka ciprofloxacin na dawa fulani is very sensitive labda ukiweka cloxacillin labda ukiweka amoxicillin na kroksasilini inaweza ikawa more effective kumeliminate helicobacter pylori au akakuletea kacha anakuambia huyu mdudu niliyemuona anaitwa shigela. na kwa maana hiyo huyu mdudu yuko vele sensitive na ukitumia ciprofloxacin si Tunielewa. Kwa hiyo unapompa mgonjwa dawa, unajua specific hii dawa inaenda kutibu mdudu fulani. To get my point. Kwa hiyo sasa, sasa hivi huwa hatuwezi kufanya hivyo vitu kwa sababu mtu anakuja hospitalini uh, na anayuko in serious state. What we do we treat the patient empirically endwa ni mwangalia tu huyu anaweza kana dalili hizi na hizi na hizi na hizi through experience nasema this patient could be having this type of infections na na prescribe medications antibiotics when the patient akianza kupata improvement naona oo oh, mgonjwa wangu amepata nafu naongeza dose naongeza dose this is the right dose for him or her tunaelewana na hapo huku unasubiri majibu ya cache and sensitivity. in most cases cache and sensitivity we do it tunafanya pale inapotokea zile empirical treatment imegonga mwamba. Ninaposema empirical treatment tunatibu kwa ku kwa ku, kwa, ku, kwa kuzingatia dalili kwamba huyu mgonjwa inaweza kuwa ana maambukizi fulani kwa kama nayo tukimpa dawa fulani atapona hiyo ndio empirical treatment lakini pale zile dawa zinapogonga mwamba tunakuja in second hand tunafanya kacha in the sensitivity but we don't do it routinely to every patients ili kuweza kujua kwamba this type of infections it is more sensitive to this antibiotics sisi tunaelewana hadi hapo. Kwa maana hiyo sasa Kwa maana hiyo sasa ili tujue sasa kwamba matumizi mabaya ya antibiotics. Mfano mtu tu amekuja, analalamika tu analoa respiratory infections. ananyumonia imembana. Wewe kwa sababu ana pneumonia imembana unamwandikia ciprofloxacin. Si amekuja siku nyingine au anakuja analalamika ana tumbo la kuarisha sana unamwandikia ciprofloxacin. When well, unnecessary prescription of ciprofloxacin inaweza ikasababisha ciprofloxacin resistant. Kwamba huyu mtu akipata TB na akatibiwa na first dawa za kwanza za TB, dawa za pili za TB zote zikaisha, tunaenda kwenye third line za TB. Ile anti TB ile ikishindwa kufanya kazi ile second line. Tukienda kwenye third line, tayari huyu mdudu atakuwa ameshakuwa resistant na na nini? Na ciprofloxacin. Wae nini kinachosababisha tunakuwa resistant na ciprofloxacin? Haijalishi unaongeza dozi kiasi gani ya ciprofloxacin. Maana yake ni kwamba Matumizi mabaya ndiyo ya antibiotics ndio yanasababisha dawa isifanye kazi. Tunaelewana. Matumizi mabaya ya antibiotics ndiyo yanasababisha dawa isifanye kazi. Ndo maana yake. Kwa hiyo ili tuweze kutoa suluhisho la dawa kutofanya kazi, ni kuhakikisha kwamba Tunaepuka matumizi mabaya ya dawa pasipokuwa na vipimo ili kupunguza incidents au reti ya kukua kwa dawa kutofanikiwa. Hiyo ndo suluhisho la kudumu. Sawa? Tudu. Nini kinachosababisha insulini resistance? Nini kinachosababisha seli zishindwe kubaini uwepo wa insulini katika damu? Mm. Wingi wa insulini wenyewe ndo inasababisha insulini kuwa insulin resistance. Kwamba insulini yenyewe ndo inayosababisha insulin resistance. The more the insulini in blood, the more the resistance increases. The more the insulin in your blood, the more the resistance increases. Ndio maana sasa watu wengi huwa wapo kwenye hatua ya mwanzo ya ugonjo wa kisukari. Ambao hii ni undiagnostic, undiagnosed. Mara nyingi kwenye developing countries we don't pick these patients. And most of them they feel more lack kujaliwa labda wakiwa na umbo fulani lakini this is the dangerous explanations for you watu wengi wa, wako katika pre-diabetic. au wana metabolic syndrome Naposema una prediabetes ki maana yake ni nini wewe ukipima kiwango chako cha sukari kiko nomo. kwa sababu gani kiko nomo. Your insulin is still high in your blood. It is still high and the sensitivity it is somehow still good. Therefore it is trying as much as, as possible to make sure that hakuna sukari inayoongezeka. So in pre-diabetic state in metabolic syndrome you will find that the bloody sugar is normal. Kiwango cha sukari kiko normal. Pili nyama uzembe nyingi sana. Pingili pingili mgongoni wapi wapi za kutosha. Wewe ni prediabetic. Kitambi. Wewe ni prediabetic. Menstrual problem, matatizo ya homoni. Wewe ni prediabetic. Erediagnosis diagnosis the polycystic ovarian syndrome. Hizo ni dalili za kwamba wewe ni pre-diabetiki uko hatua ya mwanzo ya ugonjwa wa kisukari. Usipoka vizuri you are going, you are progressing to where? To diabetes. You get my point? Uh, upungufu wa nguvu za kiume, those those hizo zote ni dalili za metabolic syndrome. Dislipidemia. Triglycerides zinakuwa nyingi, mafuta mabaya yanakuwa mengi. Kolesterol mbaya zinakuwa nyingi, Cholesterol nzuri zinashuka. Hizo ni dalili za kwamba una pre-diabetic. Una metabolic syndrome. Kwa hiyo generally we don't pick these patients in developing countries. Kwa sababu hatutumii kifaa ambacho kinaenda kupima the level of insulin in your blood. But the only way ambapo unaweza kajitambua wewe ni pre-diabetic or not is through two ways. Unaweza kujibaini wewe mwenyewe nyumbani kwako with supporting two one or two investigations nyumbani kwako. Cha kwanza. Jiangalie dalili hizi zote nilizozitaja. Nyama uzembe, nyama uzembe Jiangalie una kitambi. Jiangalie una matatizo ya mzunguko wa hedhi. Jiangalie wanakuambia una polycystic ovarian syndrome. Jiangalie shingoni una skin tags, viotea vinyamanyama shingoni vinaota kama vile vigimbi vigimbi chingoni. Uweusi weusi chingoni au semza kwa pan ecanthosis nigricans, unaona uweusi fulani hata ukisugua na brusha utoki. Hizo ni dalili za insulin resistance Hiyo ni dalili ya nini ya insulin resistance Kwa hiyo cha kwanza unachotakiwa kwenda ku confirm unaweza kupima kiwango cha sukari but don't expect to find it high Lazima kiwango cha sukari kitakuwa normal kwa sababu still the sensitivity is somehow good bado insulini yako inafanya kazi vizuri katika kiwango kitogo angalau lakini pia ningekushauri ukapime kiwango cha triglycerides na yani, na ukapime lipidi profile in general kwa ukienda kupima kipimo cha lipidi profile wataangalia triglyceride mafuta ya triglyceride mafuta mabaya yako katika kiwango gani tutaangalia low density lipoprotein ziko katika kiwango gani tutaangalia high density lipoprotein kwa hiyo mimi nikikuta low density lipoprotein imepanda na nikakuta tga imepanda tayari mimi nitakudagnose una insulini resistance Popote unapokuwa na insulin resistance maana yake you are hyperinsulinemic. You are hyperinsulinemic. Yaani maana yake unapokuwa na insulin resistance kama insulin haifanyi kazi. Nimekuambia endapo insulin haifanyi kazi zile cells na baini, wo oh, we are starved. Kwa hiyo mwili utatengeneza insulin nyingine nyingi kuja kuhakikisha zina kuja kushirikiana kusukuma glucose nyingi ziingie ndani ya seli that's why huyu mtu anakuwa na kiwango kingi cha insulin katika damu because the body respond by producing more insulin more and more and more insulin while the more the level of insulin in your blood increases the insulin resistance increases do get my point do get my point kwa hiyo basi tuje kwa hiyo sasa kadri insulin resistance inavozidi kuwa kuongezeka yani kadri insulin inavozidi kushindwa kufanya kazi inazidi kufanya kazi the more insulin in blood increases the more the level of insulin in blood increases itafikia sehemu insulin inakuwa resistant kabisa haina uwezo wa kufanya kazi ipasavyo na hapo ndipo utaenda kupata dalili iitwayo hyperglycemia. Utaenda kupata ki, tukikupima tunakukuta sukari yako iko iko juu. Lakini nani tatizo? Tatizo kwa hiyo tatizo sio sukari imepanda. Tatizo ni kwamba wewe una insulini resistance. Kwa hiyo ina maana tunge tunge, tuli, tunge uko kwenye pre diabetic state au pre diabetic point tungeweza tukarudisha tuka, tuka, tuka ile tukasensitize your insulin tukakurudisha kwenye kwenye normal lakini kwa sababu tumekuacha uko kwenye kwenye insulin resistance pale pale kwenye pre diabetes tukikuacha tu kidogo una progress kwenda kwenye kwenye diabetes kwa diabetes Sisi tunaelewana. Kwa hiyo kwa maana moja au nyingine ni kwamba tunaweza kuhakikisha kwamba tunakutibu tatizo lako kwa kudumu kwa kushughulika na insulin yako na sio kwa kushugulika kwa kushughulika na kiwango cha insulin na sio kwa kushughulika na kiwango cha sukari. Napenda niongee kitu kimoja. Why kisukari kinaitwa ni ugonjwa sugu ambao unazidi kuwa sugu kadri siku zinavyoenda. Why sh, diabetes it is the chronic progressive disorder. Why? Why they call it it is a pro, it is a progressive disease Kwa nini ugonjwa wa unaitwa ni ugonjwa sugu endelevu? Ni ugonjwa sugu endelevu kwa sababu tunatibu kitu ambacho hakisababishi ugonjwa ule. Ni kweli. Mfano. Ushawahi kumuona mlevi wa pombe? Alcoholism alcoholic patients alcoholic disease mtu ambaye ni alcoholic yani ni mlevi ukimweka uki katika chumba ukamfungia ukamwambia masaa sita leo haunywi pombe utamwona ameanza kudondosha udelele mikono inatikisika na tetaniweka asira zinamjaa kichwa kinamuuma lakini ukitaka ku Huyu mtu uki, ukisema sasa huyu mtu ni mtibu. Ukimtibu kwa kumpa pombe. Zile dalili alizokuwa nazo zile za kutetemeka na nini zitaisha, lakini ile alcoholic state itaendelea kuwa sugu. Ina maana ataendelea kulewa zaidi. Maana ni kwamba Mana yake ni kwamba Mfano, mtu mwenye kisukari aina ya 2 ana kiwango cha insulini kingi katika damu. Alafu bado tunamchoma insulini kwa lengo la kwenda kushusha sukari, lakini tayari ana kiwango kingi cha insulin katika damu. And what causes insulin resistance? It is insulin itself. This patient it is Huyu patient yuko hyperinsulinemia. Ana hyperinsulinemia ana kiwango kingi cha insulin katika damu yake lakini bado tena tutamuongezea. Ki... nini tena Tunamuongezea insulin tunamfanya apate insulin resistance na zaidi na zaidi na zaidi ina maana the diabetes ile diabetes ile, diabetes, ile diabetes increases lakini symptoms zina disappear kwamba sukari itasawazika lakini kisukari kinaendelea kuumla polepole kwa sababu you are increasing the insulin resistance but you are improving the blood sugar. Kwa despite of improvement, or despite umekorekt ume sukari yako lakini ule ugonjwa wa kisukari utaendelea kwa sababu ugonjwa wa kisukari sio sukari. Ugonjwa wa kisukari unasababishwa na insulin resistance. Kwa hiyo mimi hapo ndipo nikaja na kitu nikaanajeuliza katika maisha. Otifu tukiacha kushughulika na sukari ambayo ni dalili ya kitu fulani kinachoendelea ambayo ni insulin resistance. Tuki insulin insense, tuka sensitize hizi insulin, tutahakikisha huyu mtu anapona. Kwa hiyo nikaanajiuliza ni vitu gani katika maisha yangu naweza tukavifanya, tukahakikisha huyu mtu anaimprove insulini insulin sensitivity yake? Yeah, okay. Nikaanasoma. Kwa vitu vyote ni vitu gani ambavyo vinaimprove insulin sensitivity? Ni vitu vyote ambavyo vinapunguza kiwango cha insulin can improve your insulin sensitivity. Mfano kwanza ukihakikisha unapunguza kiwango cha insulin lazima wewe uta improve the insulin sensitivity manake vitu vyote ambavyo vinaongeza insulin katika damu yako ukiviepuka insulin sensitivity improves and the patient improves Na bloody sugar inakuwa normalized haya yote hatu yafani kwa sababu when you give you insulin we are making the condition worse tunafanya tatizo linakuwa su kwa sababu insulin sensitivity does not improve by giving insulin the insulin sensitivity improves by lowering the level of insulin hata statistical data zinasema hivyo how you can improve insulin soma articles nyingi zinasema njia mbalimbali ambazo unaweza kuzim improve insulin sensitivity. Kwa mimi nikaanza kila siku nika nafikiria my focus isiwe kwenye sukari. Kwa sababu hata nikishusha kiwango cha sukari kwa namna gani lakini ugonjwa utaendelea. I'm dealing with the symptoms. Kwa diabetes is not the disease of sugar. Akili zetu zuti tupo kwenye kuloa sugar kuwa naona tu kwamba mgonjwa uh, sukari imefika ngapi? Ah uh, sukari sasa hivi imekuwa nzuri tumeicontrol na insulini hapa tumempa Solbol tumempa uh, lente insulin sasa hivi sukari yake imeshuka mpaka 4. Therefore we can discharge this patient. Okay? Yes. Because tunafikiria ni nini? Is the disease of sugar? We have treated the sugar. The sugar now is, has normalized, lakini ukiacha tukutumia dawa, sukari inapanda kwa sababu chanzo cha tatizo hakijaondoka. And the more you use insulin, the more you are increasing the resistance. Stoma vitabu. Kwa hiyo nikajana na sababu kwamba nini kinasababisha insulin resistance kwa walisia? tuje nini chanzo cha watu wengi kupata insulin resistance kwa nini watu wengi tuko kwenye pre diabetic kwa nini watu tuna metabolic syndrome tunasumbuka na vitambi tunasumbuka na hormone imbalance tunasumbuka na matatizo ya nguvu za kiume tunasumbuka na overweight tunasumbuka na magonjo ya ngozi kwa nini sasa watu wengi tuko kwenye pre metabolic date Kwa nini tuna metabolic syndrome? Hili ni swali la kujiuliza. What has gone wrong? Huu unasema siku zote. Babu zetu they were lean. Babu zetu walikuwa wembamba. Na maisha babu zetu waliishi kwa hunting, gathering and fishing. Those were the main activities zinazofanywa na babu zetu. Kama wewe utambui hilo, nitakushangaa sana katika maisha yako. Samani kidogo Babu zetu walifanya shughuli kuu mbili au tatu kwanza walikuwa ni wawindaji wazuri sana babu zetu pia walikuwa ni wavuvi wazuri sana pia walikuwa wanakusanya mayai ya ndege walikuwa wanafanya gathering wanakusanya matunda mbalimbali matunda poli wanakuja kula A, lakini hii ndo maana binadamu hata ukiangalia ndio maana tukawekewa meno mawili hapa mbele binadamu ana meno makubwa mawili hapa mbele na hapa juu pia ana meno mawili makubwa hapa mbele lakini kuna neno hapa yanayofuata kuna meno mawili, kuna jino hapa linalofuata limechongoka kabisa. Linaitwa canine teeth. Canine, kuna meno yamechongoka. Haya meno yaliwekwa pale na Mwenyezi Mungu kwa lengo la kufanya tearing, kukuchana ku, ku, kitu ki, kigumu. Ina nyama. Eh? kitu kigumu labda kama nyama. Sizani kama Mwenyezi Mungu alituwekea kula mboga. Kuna haya meno ambayo tunaaita carnivores. Ende scientifically, binadamu ni carnivores. Hakuna binadamu ambaye anaweza ku cellulose. Kwa ukisoma kwa ndani zaidi binadamu ni omnivores au carnivores, utajua ni ukweli uko sisi binadamu hatuwezi kudigest cellulose ambayo cell, inatokana na cell wall ya mimea. So we are not designed to eat vegetables. Because we cannot digest vegetables. Tunaelewa, hatuwezi kudigest vegetables. Vegetables cell wall yake ina cellulose. We cannot digest cellulose. And then after kuna kitu kinaitwa fiber. We cannot digest fiber. It is undigestible. Kwa hiyo canine teeth hizi ziliwekwa. Ndio maana binadamu wa kale alikuwa ni muindaji. Alikuwa ni mvuvi. Alikuwa nakusanya mayai ya ndege katika viota na matunda mbalimbali mbali anakuja kula. Lakini kadili siku zivyoenda, wanasayansi wakaanza kutubadilisha. Sitapenda kuongea sana kwa sababu mengi sana. Lakini mwaka elfu moja 1970 au chukulia mwaka elfu moja 23 na nakumbuka. Ndo episode ya kwanza kabisa ya ugonjwa wa moyo kuonekana. And the first patient to be diagnosed with heart disease mtu wa kwanza kabisa that was the first person unaweza kaona mwaka 1923 was the first episode ya mtu ana ugonjwa wa moyo leo hii wangapi wana ugonjwa wa, wa moyo lakini tuchukulie mwaka 1977 ambapo tafiti ya bwana Anse Keys ambao ni seven country study ilipokelewa na, na, na, na tasisi taasisi ya lishe ya Amerika. Na hapo hapo akaichukua ile tafiti ikaenda kupokelewa na taasisi ya moyo ya Amerika, American Heart Association. Tafiti hii ya Seven Country Study ilikuwa inapiga vita vyakula vyenye venye kolestero na hasa akiuhusianisha kwamba kolestero huwa inabadilishwa inakuwa saturated fat huwa inabadilisho inakuwa cholesterol. Na ili hamasisha zaidi tutumie vyakula vya wanga. Mpaka asilimia msina tano mpaka 60 tule bila uoga. Kwa hiyo ni mtu ambaye tuambia tule vyakula vya wanga bila uoga mpaka asilimia msina tano mpaka 60. Pia alituambia tuepuke vyakula vya mafuta mpaka kufikia 30%. Na hasa zaidi tusiguse mafuta ambayo ni saturated fats, mfano parachichi, nazi, tuziepuke kwa sababu yanasababisha magonjwa ya moyo. Kwa hiyo tukaamliwa kula vyakula vya wanga bila uoga wowote. Tukaanza kula vyakula vya wanga bila uoga wowote. Lakini jamii kaanza kunenepa na kunenepa na kunenepa. Tukaanza kuletewa theories mbalimbali, mbali, ikaja theories ya calories in calories out. Nishai kwai kuichambua kwa kina zaidi madhaifu ya hii theory. Hakikisha unarudi katika makala zangu zilizopita. Sikiliza audio yangu. Utajua nini madhaifu makubwa ya calories in na calories out na baada hapo wakaleta michezo mwaka 1990 wakaanza kuhamasisha binadamu yoyote awe physiologically active lakini ukiangalia kwamba kutoka mwaka lfumbili, F moja mia tisa na saba mpaka mwaka na kumi tafiti zinaonyesha kwamba ni yaibu tulipofikia kwa sababu kwa kila watu watatu mtu mmoja lazima anakitambi. kwa kila watu watatu watu wawili lazima wana metabolic syndrome yani wana prediabetic na kila watu kumi mtu mmoja lazima ana kisukari tulipofikia ni kwa sababu gani Hatufati masharti yao walio mafuta yanasababisha magonjwa ya moyo, unene na kisukali, na wanga na sukali ni rafiki zetu. Tatizo ni dogo tu rafiki yangu. Sote tunajua wanga inapoingia mwilini nini kinatokea. Tumesema wanga unapokula tu pale tu inapozidi kiwango insulini inakwea katika damu kazi yake ni kuhakikisha kwamba inashusha kiwango cha sukari kirudi katika nomo, kingine kile chote kilichozidi kinahifadhiwa katika mfumo wa mafuta sote tunajua ma, wanga inanenepesha wanga inanenepesha sote tunajua kama wewe hujui basi lakini tofumbali tu na kuongeza kiwango cha wanga mpaka sitini kwa kila siku lakini tuliongezewa milo kutoka milo mitatu mwaka 1950 na 60 tukaenda paka milo sita kwa siku yani tule milo mitatu mikubwa na milo moja mmoja katikati inayoiitwa snacks na kibaya zaidi badala ya kwa sababu tumeamuliwa kula milo mingi hatuna hata muda wa kutosha wa kuandaa chakula ambacho ni kizuri kwa afya yetu. Kwa hiyo tumeanza kuandaliwa na viwanda vinavyotengeneza snacks foods ambazo ziko loaded na sukari kupindukia. It is not sugar naturally. It is an artificial sugar. You get my point. Kwa hiyo tumekuwa tukikaa na mikoba mgongoni, tunakaa na snacks. Ukipata tu njaa una una pale unatafuna tafuna. We zamani za kale tulikuwa tunakula kwenye meza. Leo hii unakula mbele ya TV, unakula unangalia series, unakula huko kwenye gari, unakula huko ofisini kwako. You are eating everywhere my friend. Kwa sababu gani? Nini sasa utofauti kati ya vyakula vya wanga na vyakula vya mafuta? Tuache. Kwa sababu nishawahi kueleza nini madhala ya milo sita kwa siku na nini faida ya milo mitatu au kula tu kama babu zetu pale walipokuwa wanajisikia njaa. Na nini faida na malengo ya kula kama babu zetu walivyokula? Sasa nataka nikupe tu nini kinachofanyika ndani ya The Health Eating Academy. Katika programu yangu watu wengi ambao wamekuwa kijiunga na programu yangu nimekuwa nikiwashauri mambo makuu matatu. Matatu au manne. Kwanza ni kuhakikisha mafunzo yangu ambao nimekuwa nikiatoa yote. Na mafunzo haya yatawajengea imani kubwa na kile kitu wanachokifanya. Mafunzo yangu yote yanalenga kukufundisha ule kama babu zako walivyokula. Babu alikuwa halimi mahindi, alikuwa halimi mchele, alikuwa halimi ngano, babu alikuwa ni muindaji, babu alikuwa ni mvuvi, babu alikuwa anakusanya matunda na mayai ya ndege. Sasa turudi kakula kula kama babu zetu Angalia jamii ya Masai Ni mara chache sana jamii ya Masai unamkuta anakula labda ugali. Utamkuta anachia ngombe nini nyama ya kuchoma ni. Yaani tunelewa katika misingi ambayo babu zetu walikula. our clients walikula nyama bila woga Walikula nyama bila woga Walikula mayai ya ndege bila woga yote. Na walikuwa wao huyo magonjwa ya moyo. Au tuseme wao walikuwa na DNA tofauti na DNA tulizonazo sisi au binadamu wa sasa tumepata mutations. Kuna genetic differentiations imetokea kutoka zamani hadi sisi. Akinot imagine Kwa hiyo walikuwa nakula mayai ya ndege. Walikuwa navua samaki wa ya yote walikuwa nakula. Walikuwa wakusanya matunda, berries, blueberries, strawberries, cranberries. And others. Leo hii yeye uniambie kwamba it is bad. Vyakula vyote angalia unavowaambiwa kula ni man made foods. Vyakula vyote ni high processed foods. Vyakula vimepitishwa kiwandani more than 10 steps. Kinapitishwa hapa, kinapitishwa sehemu nyingine, kinapitishwa sehemu nyingine, kinapitishwa unakuja these are the high processed foods. How comes uniambie kwamba bread na kuna watu wanakuambia calories is a calorie kwa yui, ni kichukua cabbage gram moja ni sawa na karo na na na gram Can we imagine? Hata mtoto mdogo kwa mdanganya calories si ya Siwezi kukubaliana na kitu kama hiki. I don't agree. E. Kwa sababu uwezo kaniambia mtu anayekula cabbage gram moja, afanana na mtu anayekula mkate gram moja. Can we imagine? Kwa nini leo hii uje uniambie theories calories is a calorie. There is no difference between cabbage and a what? Na mkate. Can we imagine? Ni vitu ambavyo obvious kabisa but we don't listen. We don't listen my friend. Kwa ni wakati sasa wa kusema kwamba turudi kula kama babu zetu. Babu zetu walikula kwa namna hii. Kulikuwa hakuna ugali. Kulikuwa hakuna wali. Kulikuwa hakuna yasi nini. Kulikuwa hakuna ngano. Kulikuwa kula nini? Na waliishi. How to eat? Ndio maana huwa anasema mtu mwenye kisukari maana yake ni nini? Maana yake ana sugar toxicity. Wewe si una sukari? Maneno yake kiwango cha sukari kimezidi katika damu yako. Maana yake unashuga toxicity. Sukari imekulemea katika damu yako. Kwa hiyo pale mtu anapokushauri nenda ukale moja ya mkate tunda nusu. Huyo mtu akutakii mema. moja ya mkate ikiingia katika damu Najua mkate huo inabadilishwa inakuwa sukari. Huyu mtu bado anakufanyia intoxications of sugar ni yani, sasa kama au umekunyw sumu anakuongezea sumu ni kama we ume mlevu umelewa huko pepchini unajikojolea mtu anakuletea tena bia tatu anakupa ndo manake kwa mtu mwenye kisukari manake ni nini ana sugar toxicity in the disease amby with explanation ya sugar toxicity umelemewa na sukari haukams mimi ni kuongezea sukari tena to get my point Kwayo kita Kwa hiyo kitendo cha kumwambia kwamba kula mkate nusu juu/1, kula tunda sujeye embe robo sujii nini? Nini ni ushauri ambao umepitwa wakati na haujaonyesha matunda na sizani hata kama wewe unayenisikiliza unayeuma umeshahawika kukupa matunda ushauri wa namna hiyo. Na nashangaa kwa nini bado unaukumbatia na unajenga ngome ya kutokubadilika. Ifike hatua ujue afya ni hazina yako na uchukue hatua. Uchukue hatua. Tunaenda kitu kingine ambacho napenda kuongea. Kitu kingine ambacho napenda nikwambie. Pia huwa nasema, kisukali is a carbohydrate intolerance." Carbohydrate intolerance. Kwa sababu carbohydrate regardless how complex it is, kwamba mwili unaweza kwa uongezea sukari kwa namna kuu sifaada. Mwili unaweza kuongezea sukari kwa kuupa simple sugars kwa mfano glucose inayotokana na simple sugars hizi glucose. Na pia unaweza kuongezea kwa kutokana na simple sugars zingine ambazo tunaita disaccharides au tunaita fructose ambayo inatokana na kwenye matunda. Kuna lactose ambayo inatoka kwenye maziwa. Sawa? Kuna sikros inaotokana na sukari ya mezani au sukari ya kwenye miwa. Kwa hiyo hiyo ndo sukari. Pia unaweza kuongezea mwili sukari inaotokana na mimea starch. Kama vile nini? Nafaka zote. Ni starch. Kwa hiyo starch inapoingia mwilini inavunjwa vunjwa inakuwa simple sugar, inakuwa sukari. Wanga, mwini, vundu, Kwa hiyo wanga ikiingia mwilini inavunjavunje inakuwa sukari. Si tunaelewana. Kwa maana hiyo ni kwamba mtu anapokuwa na kisukari maana yake amelemewa na wanga. It is a carbohydrate intolerance. Na unapolemewa na wanga utapata sugar toxicity. Utamwili uta, wako unakuwa na sumu nyingi ya sukari. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye na kisukari maana yake amelemewa hawezi kuhimili wanga zaidi ya hapo alipo. Wewe kama kiwango chako cha sukari tunataka kiwe 11.1. Lakini umekula mkate eh siles moja, umekula embe siles mbili sukari yako imefika 14. Maana yake ni kwamba wewe bado mwili wako unauongezea una sukari wakati umelemewa na sukari manaake Kwani nini dhumuni la kula sukari? Yaani swali Nini dhumuni la kula ya ya, ya ya mkate? Nini dhumuni la kula kaugali kadogo? Nini dhumuni la kula kawali kadogo? Nini dhumuni? Ni kuupa mwili nguvu. Kuna aina mbili ya vyakula ambavyo vinaupa mwili nguvu. Kuna vyakula vya mafuta na vyakula vya wanga. Vyakula vya protini vinatumika kujenga mwili for structural function. You get my point? hiyo chagua. Na uwezo kaniambia kwamba uh, vyakula vya afaji na vyakula vya vya wanga calories is a calorie. Don't get me wrong. Huyu mtu alisema calories is a calorie lakini hakutuambia metabolic effect ya vyakula vya mafuta vinapoingia mwilini na metabolic effect ya vyakula vya sukari au wanga vikiingia mwilini we don't agree at all kwamba calorie is a calorie katika maisha yako do get my point kwa sababu gani Ukila vyakula vya wanga, ni vyakula pekee kati ya makundi makuma matatu ya vyakula, yaani wanga, proteini na mafuta. Wanga ndo inayoongoza kusisimua kongosho imwage insulini nyingi katika damu. Na nimekuambia aina ya pili ya kisukali inasababishwa na nini? Na insulin resistance. The more you increasing the insulin the more you are getting resistance that's why watu wengi ambao wamekaa katika hyperinsulinemic state kwa muda mlefu, wanapata shida sana kupunguza uzito wanapokuwa katika program yetu so the first of all the diet has to resect or to correct the minor errors before starting losing weight Sijui kama naongea sayansi ngeni ambayo huinielewi hui lakini kama unanielewa just make connections It can bring sense to you na inaweza kasevu maisha yako kuanzia leo Kwa hiyo Kwa hiyo basi Unapo vyakula vya wanga ndivyo vinavyoongoza kus, kus, kus, kus, kus, kus, kus, kus, kusisimua mkongosho litengeneze insulini kwa mwili. Aina ya pili ya vyakula ni vyakula vya protini, lakini vyakula vya mafuta haviongezi kabisa kiwango cha insulini katika damu. Maana yake ni kwamba calories zinazotokana na mafuta does not sparki insulin as compares to calories ambazo zinatokana na wanga. How much is nervous pack insulin katika kiwango kikubwa? Kwa hiyo kama nikitaka mgonjwa wangu ambaye ana kisukari aina ya pili, aweze kupata improvement kwenye chanzo cha kisukari ambacho ni insulin resistance ambayo inasababisha na kiwango kingi cha insulin, kwa sababu ili niweze kutibu insulin resistance, lazima nipunguze kiwango cha insulin. The more I'm reducing the insulin level the more the patient become sensitive to insulin. Kwa hiyo ili niweze kumsensitize mtu mwenye kisukari aina ya pili, lazima nipunguze kiwango cha insulin. Kwa hiyo nitapunguzaje? Nitampunguzia wanga au nitamuondolea wanga. Nikishamuondolea wanga, nampa vyakula ambavyo vina wanga kidogo. Si kwamba wanga hautakiwi ule. Lakini imefikia hatua tunakula wanga kupindukia, tunasahau makundi mengine ya vyakula kama vile hayapo. Hii ndo tatizo kubwa ambalo kila siku nalipiga vita. Watu tunaona kwamba basi kwa sababu wanga ndo tumeambiwa ni chakula kizuri, basi tunasahau aina nyingine ya vyakula. Tunasahau aina nyingine ya vyakula. Hili ni tatizo kubwa kwa watu wengi. Kwa hiyo ifikie hatua sasa turudi tu na makundi mengine ya vyakula kama babu zetu walivyokula. Hebu jaribu kubadilisha mlo wako. Ndo, wa, wa, wa, mara, wote ambao wamekuwa akiomba ushauri kwamba nifanye nini ili niweze kuhakisha kwamba naacha ku, ile mvuta ni kuvute ya mwili wangu. Na kula uh, chakula, sukari na panda na sindano tupu nakula sukari inapanda na kimbilia sindano pum hii vuta ni kuvute imenichosha njia ni laisi tu wewe kiwango cha sukari kimezidi una sugar toxicity una carbohydrate intolerance bado unakula tena wanga unafikiria utaenda wapi calories is a calories is killing you my friend Don't agree to if you are diabetic. Usikubali hata siku moja kama wewe una kisukari aina ya pili kukubaliana na usemi kwamba calorie is a calorie. These things are too different. Ka ukila samaki, uwezi wika insulini ukilinganisha na ukila nini? Hah? Na ukila ugali? Kwa kuna vitu ambavyo vya kuepuka. Kwa hiyo mimi rafiki yangu ukitaka kujitibu viraisi kabisa epuka vyakula vya wanga, epuka vyakula venye sukari, kula vyakula ambavyo ni healthy, little fats, organic fats, utapata na fuu, au utapona kabisa. Na unaweza ukashangaa ndani ya mwezi mmoja miezi miwili watu wengi huwa wananiambia sukari yangu iko normal mpaka naogopa kunywa dawa itashuka iwe zero. You get my point? Most of my clients they improve much. Na kizuri zaidi huwa nawaambia pima cholesterol kabla hujaanza diet. Na hakikisha kwamba unapima kiwango chako cha sukari daily unatakwa uwe na glucometa. Tunafanya sugar monitoring kabla ya kula na baada ya kula. We are doing monitoring. Na una chat katika daftari lako. Sawa? Na huwa nawaelekeza namna gani tunaweza tukula tuku, under supervision hakikisha anatuma chakula chake daily na ninakifanyia assessment na ninatoa comments most of my clients they have improved mark to get my point hiyo kikubwa huwa nawaambia stop vya kula vya wanga na sukari halafu turudi tule kama babu zetu enjoy your eggs enjoy your meat enjoy your coconut enjoy your butter enjoy your milk which is high fat si mnakutaki tunakimbilia maziwa ambayo ni skimmed milk skimmed milk is sugar loaded drink Tunakula maziwa ambayo yameondolewa fat naturally. Yana mkono wa kibinadamu. Don't eat something which has been written low fat. When you find low fat is dangerous for you. That is not naturally made. Sote tunajua maziwa yana fat. How comes uniambie kwamba yakiondolewa fat afu yakawekewa sukari, yakawekewa artificial vitamins and this becomes nice for me, it nice for them not for me and you kama unajitambua You get my boy Most of my client they improved significantly Bila kutumia dawa yoyote Dawa unayo ndani unayo ndani dawa Ni kuacha vyakula vya wanga wewe maana ya kisukari una sugar toxicity una carbohydrate intolerance una hyperinsulinemia Nikikuondolea ku, niki vyakula vya sukari, hautakuwa tena na sugar toxicity kwa sababu aw, aw, sita sitakuwa overload na sukari. Hautakuwa carbohydrate intolerance. I know huwezi kuhimili wanga. Ndio maana nimekuondolea nini? Nimekuondolea wanga. Kingine una hyperinsulinemia na kupunguzia vyakula ambavyo vinachovya sukari kwa wingi na kupa vyakula ambavyo ni lili, natural fats you get my point nakupa really natural fats halafu nakupa na nini nakupa moderate protein kwa sababu high protein can trigger also gluconeogenesis and spike of insulin that's why i give you moderate protein because <laughs> most of my clients katika program ya healthy eating academy they have much improvement within weeks kama uko, kama una la ugonjwa wa kisukari. You get my point. Everything goes away. Being on my diet. Very simple. Au naataje ya struggle, struggle na sindano zangu. Everything goes away. Kwa sababu unaponiambia calories ze calories sio kweli jamani hivi chukulia mfano chakula vya wanga so tunajua vina spike insulin kwa kasi zaidi ukiinganisha na vyakula vya fat. Uwezi kuniambia mtu amekula coconut ifanane na sawa na mtu amekula ugali. Ha hot is going to, to spark more insulin. Afu niambia, coconut is saturated. Go and look Seme gani ambapo ameandiko saturated can be converted kuwa cholesterol. Na watu wengi wamekuwa wakipima toto cholesterol. toto cholesterol haina faida yoyote katika kupredict magonjwa ya moyo. Toto cholesterol haina faida yoyote kupredikti magonjwa ya moyo. Na nini kinachosababisha magonjwa ya moyo? Je ni mafuta au vyakula vya wanga? Let me give you an example. Some explanation. Let me take 10 minutes. Nichukue dakika like 5 kumi hivi. Mimi najua, sijui kama wengine pia mnajua hivyo. Kwamba vitu ambavyo vina determine au vina predict ambavyo vinanipa uhalisikia kwamba uko hatarini kupata ugonjwa wa moyo. Ni vitu kuviwi. Ni cholesterol kolestero hizi zipo huwa zinasafirishwa katika damu na vitu vinaitwa lipoprotein. Lipoprotein huwa vinaku vimegawanywa katika makundi makundi kuto kwa kuangalia density yake. Kuna low density lipoprotein, high density lipoprotein na vele low density lipoprotein. Kwa hiyo basi vele low density lipoprotein Kad, hata jina lenyewe linamaanisha vele low density lipoprotein au low density lipoprotein ukiona neno low density lipoprotein ldl maana keep it low it is bad for you na ukiona neno high density lipoprotein hizi ni, ni, ni vibeba cholesterol vya high density keep it high kwa sababu hivi ndio vinavyopunguza wewe uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo lakini Low density lipoprotein keep it low. Do you get my point? Low density lipoprotein low, keep it low. Weka punguza kiwango hiki. High density lipoprotein keep it high because it is good for you. Do you get my point? Because there is a good cholesterol that is high density lipoprotein and there is a bad cholesterol that is low density lipoprotein. That is high. Ndio maana tunaiita low, keep it low. Do you get my point? <laughs> Ni simple, okay? Uh, maana hiyo. Na nini kinachoongeza low density la property? Na nini kinachoongeza high density la Wote tunajua kwamba wanga huwa ikizidi sukari inapozidi katika damu, inabadilishwa kwenda katika mafuta. Haya mafuta yanaita tri Triacylglycerol. TAG au triglycerides. Kwa hiyo Mafuta haya ya triglycerides. The more mafuta haya triglycerides yanavyoongezeka, the more unavoongeza low density lipoprotein. The more unavoongeza low density lipoprotein ndivyo unavyokuwa hatarini kupata magonjwa ya moyo. Na ukipunguza kiwango cha wanga, unapunguza triglycerides inayohifadhiwa na utapunguza nini? Utapunguza utapunguza low density lipoprotein utaongeza high density lipoprotein do get my boy kwa hiyo dyslipidemia vyakula vya wanga vinaweza kukusababisha wewe ukaugua magonjo ya moyo kwa sababu gani inasababisha kuongezeka kwa triglycerides because um excess, excess sugar is stored in form of fats and that type of fat in it and the more the TGA increases the more the, the low density lipoprotein increases the more you become at least key of developing cardiovascular disease. Di voi vegnavegiulicana. Okay. Uh tuja kwenye swala jingine. Sasa kwa hiyo unapokula vyakula vya wanga kupindukia utakuwa loaded na TGA mafuta mabaya yatakuwa mengi low density lipoprotein itakuwa high and nimekuambia you have to keep it low umekuwa high kwa utakuwa at ya kupata magonjwa ya moyo magonjwa ya kisukari uzito wa kupindukia kwa sababu ya kula vyakula vya wanga Lakini unapopunguza tu vyakula vya wanga Unapopunguza tu vyakula vya wanga you blood cholesterol improves and most of my, my clients wana nipo nyingi paka mimi mwenyewe nashangaa e Mwenyezi Mungu hivi kwa nini tumetanga mbali na maarifa kiafiki kwa sababu unapoanza diet unamwambia kapime cholesterol lakini ya akipima akija tena anakuambia my cholesterol doctor is improve doctor nilikuwa nasikia mapigo ya moyo yanaenda kasi na wamoke okay. doctor pressure yangu ilikuwa nasoma mia ngapi sasa okay. hivi You get my point. Sasa tuje how nini mcha, vyakula vya kula wanga kusababisha pressure? Sote tunajua sote tumekaririshwa kwamba huu ukilo vya kule vya mafuta, vyakula vya kule vya mafuta vinaenda kurundikana kwenye moyo, kwenye mishipa ya moyo, alafu vinasababisha clogging of arteries is like kama pipe yako ya maji ikitumika kwa muda mrefu ile pipe inaziba uchafu, lile tundu linabaki kuwa dogo, kwa hiyo blood inaanza to katika plesha kubwa then you get what? hypertension. Hypertension is not, haisababishi na tatizo moja tu la cholesterol ndumana tunawapa watu cholesterol lowering drugs and nowadays the guidelines improve daily tunaambiwa mgonjwa yoyota anapopata tuchembe mwenye Mweke kwenye cholesterol lowering drugs Mweke kwenye cholesterol lowering drugs but does not mean that uh, Ugonjwa ugonjo wa pressure eti unasababishwa na sababu moja cholesterol it is multifactorial my friend it is multifactorial Ebu tuje sasa tuangalie nini mchango wa vyakula vya wanga katika kusababisha magonjwa ya moyo. Nimeeleza mara ya kwanza, ni vyakula vya wanga, sukari inapozidi na pozidi, katika mfumo wa mafuta, haya mafuta ni TGA, demoa TGA inavyoongezeka hii bad fat inakuwa to, inaongeza kiwango cha low dense lipoprotein na kusababisha ku, ku, ku, kuongezeka kwa low dense lipoprotein na kupungua kwa high density lipoprotein ambayo inatoa protective ya mfumo wa mzunguko wa damu kwa hiyo unakuwa at ya kupata magonjwa ya moyo Bili, vyakula vya kula wanga unapo sasa hivi tumeharibu hata ile insulini pass Insulini pass inatakiwa inapanda inashuka inapanda inashuka lakini kwa milo sita kwa siku Insulini muda wote iko at high level iko persistently elevated do get my boy if your insulin it is all the time persistently elevated what happens you get insulin resistance It, has, it is at a high level all the time kwa hiyo basi hyperinsulinemia yani kiwango kingi cha insulin juu muda wote katika damu nini kinachosababisha listafiti zinaonyesha kwamba hyperinsulinemia inasababisha swelling of the endothelium inflammation of the endotherium, kuvimba kwa zile kuta za mishipa ya damu ile zile kuta za mishipa ya damu ikivimba what happens ile blood flow inakuwa inapita kwa kas na unapata pressure kwa you can go and look more soma zaidi uone nini effect ya hyperinsulinemia kwenye kwenye uh, jinsi gani inasababisha uh, inasababisha inflammation of the endotherium of the bloody vessel inasababisha kuvimba kwa ile kuta za mshipa ya damu na kusababisha pressure kwa sababu kuta zikivimba automatically tundu la mshipa wa damu itapungua na damu itaenda kwa kasi kwa hiyo nikishusha kiwango cha insulin kwa kuondoa kwenye, kwenye kwenye kwenye vyakula vya wanga tayari Nikishusha tu ile inflammation inaanza kupungua inapungua inapungua and ina ina finally you improve <laughs> Most of my clients ananza na pressure 100 na ngapi, 100 kwa ngapi unastukia boo. Pressure me normalize. To get my boy. Okay. Pia uh what, cause, what is the function of insulin to the kidney? One of the kidney specialists Dr. Johnson Fang. Wili daktari, he's my mentor. I like him. Anasema kwamba is a specialist in the kidney. Anafanya dialysis Toronto. Lakini alichokifikiria ni kwamba I'm dealing with dialysis, is the end stage of kidney disease management. I'm not helping any patients. I'm dealing with end stage. I'm here to support death. Itakuwa ni vizuri zaidi ni nikishughulika na kisukari, ugonjwa ambao unauaua watu. Ndio maana aliamua kujitolea maisha yake yote kushughulika na watu wenye kisukari. Hey, kwa kuatibu kwa kupitia chakula anachokula nyumbani people we don't know how to eat or we have been misconceived tuna misconception ambayo ni ajabu na tumewapuuza wazazi kwa kila ni kitu they were not civilized and now we are civilized and we are what tunalewa tuna, tuna magonjo ya, ya nini ya civilization ya utandawazi do you get my point kwa hiyo Alisema kwamba huyu daktari wa Toronto. Alisema kwamba what happens? Insulin huwa inaambia figo kwamba insulini inapokuwa katika kiwango kidogo. Uh, huwa ina huwa ina, ina, insulin kazi yake huwa inaiambia figo. You have to retain sodium. Please my friend kidney. Retain sodiums and when you retain sodium you retain water kwaje unapokuwa na hyperinsulinemia unapokuwa na kiwango kingi cha insulin ninaposema hyper kiwango insulinemia yani kiwango kingi cha insulin katika damu unapokuwa na hyperinsulinemia kwa sababu ya ulaji wa vyakula vya wanga kwa muda wote kupindukia kitu ni kwamba figo zako zita zitarunisha sodium nyingi kadi unavorudisha sodium nyingi kwenye damu ndivyo na maji mengi utakavyorudisha kwenye damu the more sodium and water retentions your body become what What? na hii ndo ni plasma volume inaongezeka Na what happens you get what Hypertensions kwa most of our clients improved being on this diet most of my clients improve kwa kuwata kwa kupunguza vyakula vya wanga and how do they diversify the simple way sio kwa kumwambia kula ndizi kipande kula embe kipande kula si jissless moja you are intoxicating this patient huyu tayari ana carbohydrate intolerance huyu tayari ana insulin resistance ana hyperinsulinemia bado unampa vyakula ambavyo vinamwongezea sukari bado unampa vyakula ambavyo vinamwongezea vina, vina, vina insulin bado unampa insulini, insulini tena dawa but you are not doing anything Alafu bado hapo hapo you are injecting insulin bado unamwambia punguza uzito. Huu uzito wako mkubwa. Ha, huanaweza kapunguza uzito at the same time he is on insulin injections. We all know insulin is fattening. Yaani ifikia hatua tusiwe pale mimi wanafikia hatua naumia sana. Unajua huanafikia hatua najiuliza hivi ah. Kwa hiyo mimi kana mgonjwa. Ah nikipata muda na kana mgonjwa na mwereza, na nini most of my clients huwa wananielewa doctor nimekuelewa sana na hivi most of my parents, wanaenda ku practice doctors anagambia oo siku hizi siendi hata clinic niko vizuri vizuri vizuri vibaya nikienda clinic basi naenda tukuchekewa kuchekewa na siku hizi umefanyaje pressure yako imerudi kwa nasoma 200 na <laughs> Kwa hiyo ndio hivyo na huwa na fly pia watu wengi wananitafuta katika katika page yangu ya Facebook wanalaiki like ushauri ninao Mwenyezi Mungu azidi sana kama umekuwa kusumbuka na matatizo haya mengi. Kuyo ambao, niku hapa kwa hiyo kikubwa ambao niko hapa kuhakikisha kwamba kukuambia tena calories is a calories ni ushauri uliopita wakati kula ka kipande kamkate si kanini kanini anakuangamiza kwa sababu tayari wewe unashuga toxicity umelemewa na sukari tayari wewe huwezi kuhimili wanga bado anakuambia ule wanga kidogo ham anakuangamiza na bado wewe utaambiwa utumie insulin lakini kutumia insulin maana yake ni kwamba uh, We are increasing the insulin resistance the only way to treat diabetes the root cause of disease is to lower the insulin so that we can sensitize the insulin the only way to lower the insulin ni kufanya mambo ya yafuatayo punguza vyakula vya wanga kula wanga katika kiwango kidogo kama babu zetu walivyokula tumia vyakula ambavyo wanga ndogo kula vyakula vya mafuta kwa wingi mafuta ambayo ni mfano mfano palachichi nazi nyama ambazo zimechinjwa si nyama za wanyama, nyama labda za ngombe wako ambao unawachunga wewe mwenyewe au amechinjwa unajua kabisa huyu ni ngombe e, sio nyama za kwenye makopo kama ni kondoa amechinjwa unamuona ngombe amechinjwa kuku amechinjwa kienyeji unamuona mm, Flaia mayai yako mayai ya kienyeji eh, furahia maziwa ya ng'ombe maziwa ambayo yanakamliwa unaona yaya hapa nakamliwa sio maziwa ambao umeletewa sio manini na nini yako kwenye boxi hayo sio ya kutumia kwa ajili yako tunaelewana huo ni mfano unaweza kufurahia parachichi eh, unaweza pia matunda yenye sukari kidogo sana berries unaweza kuzitumia ah uh, pia kama ukashindwa zaidi unaanza tukaasiliana na mimi tunaweza tukakuweka katika mwongozo wa the healthy eating academy kwa muda wa siku 90 tunakupa mwongozo tunakuwa tunafanya monitoring ya chakula chote unachokula na pia tunafanya monitoring ya sukari yako baada ya kula kabla ya kula na baada ya kula tunafanya monitoring kwa hiyo huwa tuna vitu ambavyo tunalirecommend kila mtu anunue anapotaka kuanza program hii Uh, sitasema mengi sana lakini napenda nikushukuru ni sana kwa kuweza kusikiliza kipindi changu hiki. Nadhani umejifunza mambo mengi na najua utabadilika na unapokuwa katika program ya healthy eating academy wewe kama watu wengi wenye kisukari wanaogopa sana chakula. Lakini unapokuwa katika healthy eating academy my friend ukiacha wanga Ah, ukaacha wanga, ukaacha sukali, utakula. Yaani unakula kadri uwezavyo. Ni kitu mbovu indie, eh? Yeah? Watu wengi wamekuwa unakula. Hakuna kujipimia tena chakula unapokuwa kwenye health Eating Academy. Unakula kama babu zetu walivyokula. Haijalishi wewe una sukari, haijalishi Sababu gani ninasema hivyo? Tunakula vyakula ambavyo vina hakika kwamba all the time your sugar is normal all the time your sugar is normal because you are not eating what you are not eating carbohydrate you are not eating sugar you are not eating anything kwa hiyo tutakuwa na wewe utakuwa labda ulikuwa kwenye insulin injection baada hapo utashtukia umetoka kwenye insulin uko kwenye metformin labda na dawa zingine tatu baada hapo utabakiza dawa mbili baada hapo tutaenda na wewe utabagiza labda metformin baada kuona sukari yako imestandardize kabisa imekuwa nzuri utashitukia sukari yako imerudi vizuri. Kwa hiyo utakuwa una pia unaenda kwa daktari wako anakufanyia monitoring Ye mwenyewe tu atakuwa anapunguza dawa kulingana na jinsi unavyopata improvement na we mwenyewe utakuwa unamueleza kwamba how much unapata improvement and the good news katka diet yetu hii you are going to lose weight pia kwa wewe because the more you lose weight the more you are sensitizing your insulin receptors the more unavopata improvement kikubwa kabisa kwa watu wenye kisukari mbali na hivyo pia wale wote wa watu ambao wamesumbuka na kisukari invilaisi sana kwa sababu hauna haja tena ya kujinyima chakula na kuwa moga chakula katika dati you eat as much as you can but epuka vyakula vya wanga epuka vyakula vyenye sukari. Simaanishi kwamba wanga ni mbaya, lakini tunaila kupindukia, tunaila kupindukia. Sasa tunatakiwa turudi katika maadili ya babu zetu. Si maanishi kwamba hakuna mafuta mabaya. Kuna mafuta mabaya, mafuta ambayo yana mkono wa kibinadamu, nyama za kwenye makopo, mafuta ya margarine, mafuta ambayo ni trans fats si katika dieti yetu. Na pia nashauri kutumia mafuta kama mafuta ya, ya nazi unaweza kutumia, mafuta ya parachichi unaweza kutumia. Uh, pia mafuta ya alizeti kwa sababu hayajapitishwa kwenye viwanda sana. Bado tunakaamua kwa kutumia mashine hizi za kawaida. Kwa hiyo somehow bado free radicals haziko overloaded kivile katika mafuta yetu ya alizeti Uh, kingine ambacho napenda nikushauri tu ni kwamba uh, usianze diet bila kupata ushauri maalum kwa mtaalamu ambaye unaweza kutupigia simu kwanza kabla hujaanza diet hii kama una tatizo la like please please please call me first ili nikupe way forward uende au uanze kwa namna gani uh, kingine ambacho napenda tu nikushauri pia ni kwamba uskatata tamaa hapo afya yako inaweza ya karudi upya kabisa na kikubwa zaidi ninachokushauri baada ya kuwa unapata improvement mwili ulikuwa mchungu most of my clients wanapoanza wiki ya kwanza kidogo nakuwawanafanya wana, uh, adaptation of the new lifestyle of eating kwa hiyo uh, baada ya kufika labda wiki inayofuata patient wangu wa wanapata um, Uh, clients wangu wanapata improvement kubwa Kwayo, utaona, kwa hiyo utaona anakuambia sasa iv napata hata mazoezi ya kutembea tembea Dokta na nini kwa hiyo at the time wanakuwa physiologically active you know unavokuwa uh, umelemewa na ugonjwa eh? <clears throat> unakufanya uwe mvivu mwili wewe mzito wa kufanya vitu vingine vya kawaida kwa hiyo sometimes unapata uzito fulani okay? kwa hiyo watu wengi wanapoingia katika data yangu they get major the improvement Napenda ni wale waleote ambao tayari umeshaungana na Healthy Eating Academy zaidi ya watu 150 hadi sasa hivi Mwenyezi Mungu azidi you Amazing. Yaani mnanipa matokeo ambayo si ajabu. Mtu anakuambia mimi nilikuwa natoka na maziwa anamwangika. Sasa hivi maziwa hayakata. Me... Oh, mimi nilikuwa naumwa. Hivi na hivi sipati usingizi usiku kucha naawamoke. Okay. Mimi nimepata ujauzito aos. nimeangaika sana. Mimi nilikuwa siingii period miezi sita, nao Oh, yani, uh, of course nikaanza kusikiliza ushuhuda kama hizi wana fry sana. Kwa sababu everything the thing is wellness Ni kuacha vyakula vya wanga au kupunguza vyakula vya wanga nakula vyakula vya mta. The way na pia na kupata guideline na kupata wa wakina. Kwa what we do with mafanya monitoring. Fanya monitoring hamna kukiuka unakuwa chini ya miongozo wangu na chochote unachokifanya mimi lazima nijue chochote kinachoingia kinywani mwako mdomoni mwako Lazima mimi nikijue kama unataka kutimiza malengo yako. Watu wengi wametimiza malengo yao, hata wewe ni miongoni mwao. Programu hii ina miezi sita hadi sasa hivi. Kwa hiyo watu wengi tu wako the medications Juzi nilikuwa na mama mmoja anakuambia nilikuwa na asthma. Kila siku nili, hadi nilifundishwa kuweka aminophylline. You can know that when you lower your insulin everything goes off your asthma goes off your hypertension your diversity your everything your hormonal imbalance goes away you get my point now this is the solutions of all the things that's why nimeamua kushughulika na hormone ya, insulin my program addresses insulin in a detailed way in a detailed way i'm not concerned with the calories i'm not concerning with i'm concerned with the hormonal effects of these foods namna gani these foods zinatrig zinatrigger hormones productions na namna gani the effect of hormonal uh, effects katika mwili wako na kufanya disturbance ya mwili wako katika metabolism yake kwa hiyo napenda tu nikupongeze wewe ambaye umeweza kusikiliza Uh, training coach yangu hii ya masaa mawili kidogo ilikuwa ni ndefu ili niwezi kukueleza zaidi kuhusu ugonjwa Kuna watoto ambao wa, na kisukari aina ya kwanza Kisukari aina ya kwanza uh, please please please don't keep her or him on, uh, on, on this type of training yani usimwini haraka kwenye kutoka kwenye kwenye wanga alafu ukampeleka moja kwa moja kwenye fat na kwenye zile lil fat ndio please wasiliana na mimi kwanza ili tujue nini cha kufanya nitakueleza namna kumtengenezea uji namna kumtengenezea chapati eh, ambazo zina nzuri kwao namna ya kutengeneza scones nitakuelekeza pia naweza ngakufundisha namna gani unaweza kwa mkao unamtengenezea acha kuna chakula chake vizuri kabisa ukikiandaa pale na ukipima sukari yake inakuwa nomo okay kwa hiyo ni hivyo kingine watu wengi huwa wanachanganya sitapenda kukiacha kukiongea kuna kitu kinaitwa nutritional ketosis and diabetic ketoacidosis ili lazima niongee unapoacha uh, vyakula vya wanga mwili automatically un, unajaribu kutafuta chanzo kingine cha nishati ya mwili ambacho litatumia free fatty acid au fats ambazo zile ambazo zilikuwa accumulated mwili ni mwako tunaelewana. So the only way to condition your body to burn fat is to uh, uh, ni kuacha kula vyakula vya wanga na kutumia vyakula ambavyo ni lean fat. When I say lean, lean, lean, it is organic fats. Sawa, not meat ambazo zimekuwa processed. It is organic fat yote I mean. Kwa hiyo watu wengine watakwambia, "Oh, red meat it's causing you gout." Gout is multifactorial. Kuna vitu hyperinsulinemia can trigger you an inflammatory process. You get my point? When well, most of my clients clients pia your gout, wenye rheumatoid arthritis, they improve much on my diet. I don't know. This is because what? Hyperinsulinemia can trigger different autoimmune disorders and they end up with inflammatory process. Do you get my boy? For your Don't conclude kwamba gout is only uh, uric crustos accumulations what causes that thing. No. Kuna vitu vingi pia it is multifactorial which can cause that. Kwa enjoy your red meat, enjoy your every enjoy your meat generally. Regardless. Nyama mbuzi, kondoo, nini wewe kula, enjoy your meat my friend. And also enjoy kura kuku na ngozi yake. Enjoy it to my Ukiondoa ngozi hii Sawa. Ya. Kwa kuna kitu kinaitwa nutritional ketosis na diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis ni ugonjwa unaotokana na kuongezeka kwa ketone bodies katika mwili wa mtu ambaye anaugua ugonjwa wa kisukari aina ya kwanza. Na hii inasab, inatokea ketone bodies zinakuwa katika kiwango kichaa juu zaidi ya tano sasa zaidi ya kiwango cha tano, kiton bodies inakuwa zaidi kita, inakuwa 5 mpaka 15 kiton bodies lakini kiwango kinachostahili labda kilitakiwa kiwe uh, uh, kiwe kiwe 3 mpaka tano kiton bodies kawaida lakini kwa sababu huyu mgonjwa hana insulini hana insulin kwa hiyo ana, anapata diabetic ketoacidosis huu ni ugonjwa ambao pia unaweza kusababisha kwenye confusions and whatever, whatever lakini mtu mwenye kisukari aina ya pili hawezi akapata diabetic ketoacidosis unless yuko kwenye end stage ya ugonjwa wa kisukari yani yuko mwishoni kabisa kwamba lile kid li, lile pankris limeanza kupata amepata autoimmune disease Unajua mtu ndomoana tukasema diabetes is a chronic progressive disease kwamba ameprogress paka amefika terminal stage kwa inafikia hatua hata kongosho linajijongea tu liwezi kutengeneza tena insulin kwa hiyo pale inapotokea kwamba kuna kiwango hata kidogo cha insulin in katika damu huyu mtu hawezi akapata diabetic ketoacidosis na kitu cha kikuu ambacho tunafight katika kwa mtu mwenye kis, kisukari aina ya inaapili, ni sukari kupanda kupita kiasi. Sawa, anapata HHS. Kwa hiyo nutritional ketosis this is, this is the physiological process. Maana ni kwamba ni hali ya kawaida inayotokea pale mtu anapokuwa anatumia vyakula vya anatumia mafuta kama chanzo cha nishati ya mwili tofauti na na, na, na, na, na sukari kama chanzo cha nishati ya mwili kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye nutritional ketosis state maana yake ni kwamba anatumia ketone bodies kama sosi ya nishati ya mwili na sio tena sukari kama sosi ya nishati ya mwili kwa sababu mafuta yale ambayo ni yamekuwa accumulated anapovunjovunjwa tunapata ketone bodies ni sawa kama glucose sugar au au au au, au, au wanga ilipoingia mwilini ni tuliko tunapata glucose kwa instead of glucose mwili unaanza kutumia ketone bodies able organ can be adapted to ketones The brain can be adapted to ketones, uh, the kidney can be adapted to ketones even though it can take time. You get my point. Lakini like uh, the brain can stay active, the kidneys stay active, the retina can stay active because our body can produce more uh, glucose through gluconeogenesis and the glycogenolysis you get my point. mwili hauwezi kaanza kuvunja mafuta kabla glycogen store haijaisha na mwili lazima kwanza utumie glycogen ndo uje nini? Kwa hiyo still yet ndo maana nutritional ketosis it is not a pathological process it is a sio si ugonjwa ni physiological to maintain a nutritional ketosis and all the patients na watu wote tunaishi kwa sababu ya nutritional ketosis umekama sama nane mpaka mbili haujala mwili unaanzaga kutumia mafuta badala ya wanga kwa sababu wanga imeshaisha mwili ni mwako sukari imeisha kwao mwili una una, una, una, una, una, una, una coding unabadilisha mtizamo unaanza kutumia mafuta badala ya nini badala ya sukari ili kuweza kunusuru mwili wako wakati ule unahajapata uh, chakula chochote kwa hiyo baada tu ya masaa 8 mpaka 12 mwili wao unaanza kutumia mafuta accumulated fat kujitengenezea nini nishati ya mwili hiyo ndo tunaiita nutritional ketosis na watu wote tunaishi kwa sababu ya nutritional ketosis isinge kuwa nutritional ketosis basi sukari tu ikiisha kwenye damu are, mwili una crash chini lakini we don't do it in that way <laughs> we don't do it that way. You get my point. Kwa sababu glycogen store inaisha baada ya saa 8 mpaka 12 na kwa imeisha. Kutumika. Do you get my point? When it finishes, what happen? The body changes accordingly. Kuanza kuku, kuku, kuku, kuku, kufanya lipolysis. Do you get my point? Tunafanya lipolysis, utilize the, the, the, the, the fats. Ndio maana tunapata nutritional ketosis. Kwa nutritional ketosis is a physiological process and nani uh, ni, ni, ni, ni life saving process ibi, kwa sababu ndio tuokoa sisi tuendelea kuwa wenye afya tunachekelea hivi tunavyoongea. Kwa hiyo tofautisha hivi vitu viwili nutritional ketosis and a diabetic ketosis. Does it diabetes ketoacidosis occurs in a patient ambao hawana insulin hata kidogo. Ukiwa na insulin hata kiwango kidogo tu katika damu yako, huwezi kupata DKA. You get DKA because you have no insulin in your blood. Lakini kama una insulin tu kidogo katika damu yako, huwezi kupata DKA. We get nutritional ketosis. <laughs> Kwa Ah, uh, nadhani nimeongea mengi na siwezi nikamaliza yote. Napenda tu nitimisho somo hili. Ungana nasi katika mitandao ya kijamii Facebook, like ukurasa wa Facebook unaoitwa Dr. Boaz Mkumbo MD. Pia unaweza ukatembelea website yangu www.drboazmkumbo.md.com. Pia unaweza kaingia Instagram, ukalaye, like, ukanifollow uh, Dr. Boaz Mkumbo MD pia usisahau kushare makala hii na rafiki yako au kumtaarifu rafiki yako atembelee website yetu karibu sana siku nyingine pia nitaungana nawe katika masomo yangu yajayo karibu sana Mwenyezi Mungu akubariki mimi naitwa dr bowaz mkumbo MD.